Джерелівці таємно навіть від сусідів тримали кіз у пивницях. Десь тоді й народився Люденюк, якого батько, шкільний учитель і пасічник, а ще недобитий націоналіст, державник, адепт Ніцше, В'ячеслава Липинського і Миколи Хвильового назвав на честь Куліша пантелеймоном. Чому не Тарасом? На Шевченка очевидно. Кобзар хоч і великий, але бунтівник – анархіст і гайдамака, а ось куліш – державник, і і гетьманець, пояснював старий Люденюк таким, як сам, по у учайній так з радянської влади почали називати корчму. Друзі швидко донесли на нього в КГБ з таємною надією, що кума Люденюка нарешті посадять, але чекісти з обласного управління Викликавши його і побалакавши по душам, сказали, що нічого не мають проти, аби він і далі поплюжив Шевченка, але хай не надто при цьому підносить Куліша. Люденюк погодився, але перехрещувати сина з Пантелеймона на Володимира не заходився. Відтоді у старого, сорок років з гахом, Аристарха Люденюка, як і в більшості тогочасних українських так званих інтелігентів, тобто в першому коліні інтелігентів у другому, третьому і решті колін на той час уже було винищено як клас, а також напівінтелігентів, псевдоінтелігентів та інтелігентів-самозванців, ідейної каші в голові побільшало. Там кипіло, шумувало і булькало варево в яке було всипано трохи стихійного націоналізму, дрібку побутового марксизму, частку колінкування перед недосяжним у споживчому сенсі заходом, крихту збочинського радянського патріотизму, жменю американської мрії, адаптованої до рівня фабрично-заводських та колгоспно радгосних курилок з її мрії головним фетишем у вигляді авта на одну зарплату, якусь толіку славянофільства і сором'язливого оглядання на Москву, стихійно зародженого впродовж століть національного гноблення Буковини різними чужинськими імперіями і королівствами, порцію центрального європейського маєстату, що виявляв себе у презумпції гречності звертання на ви, до кожної, хто того вартий, і навіть не вартий. Дякування за питання про здоров'я, торкання крисів капелюха при вітанні, у звичаї пити каву з підсмажених зерен, змелених на млинку, та в сталій моді знати хоча б на побутовому рівні кілька мов, зокрема, циганську та ідиш, дещицю побожності що передбачали не так регулярне відвідування церкви, як за попадливе дотримання всіх православних свят, коли заборонено працювати. А на Різдво, Великдень та храм у Джерелеві на першу причисту щедрі застілля з горілкою і пивом у простих та винами і лікерами у підпанків, пучку забобонів до християнського походження, що приписувалося боятися чорної кішки, жінки з порожнім відром та циганки, які переходять тобі дорогу. Кілька грамів нерозбірливої начитаності, яку заперечували за Австрії видання «Руської бесіди», за Румунії газети «Час», а за москалів більш-менш ліберальні, товсті літературні журнали, в тому числі «Московський Новий Мір». Взагалі з першим, а особливо другим приходом руських, як тут називали «Возз'єднання населення Північної Буковини у єдиній сім'ї вільних радянських народів 1940 року та визволення від німецько-фашистської та румуно-боярської окупації 1944 року, багато чого в джерелівських звичаях змінилося. По-перше, поступово перестали пити каву, а перейшли на російський чай. Річ у тім, що натуральну мокку, арабіку, робусту чи сантос або парану в зернах уже неможливо було ні купити, ні дістати. Термін з'явився разом із впровадженням найпрогресивніших досягнень радянської торгівлі. Зате в крамницях було вдосталь кави з цикорію. Джерелівці скуштували, не сподобалось. Тому почали пити російський, як тут казали, чай, хоча б трохи звичного кофеїну, грузинського та річчя індійського виробництва. По-друге, нова влада переважно силовими методами вкорінювала в шляхетну до того джерелівську громаду манеру доносити на свого ближнього. І доносили. Спочатку місцеві місцевій владі, потім у райком і міліцію а згодом навчилися і в КГБ. По-третє, з часом змінилася лінгвістична картина краю. Тут, де, приміром, на ярмарку за день можна було поспілкуватися п'ятьма центральноєвропейськими мовами, зазвучала російська, якої попервах не розумів майже ніхто. Минуло якихось 15-20 років, і вже німецьку чи польську мало хто знав, Зате з'явився такий собі русько український суржик, який охоче практикували ті, хто відслужив у радянській армії. По четверте, як також по п'яте, десяте і двадцяте, змінився дух європейської північно-балканської буковини. Хоча острівці оази давніх звичаїв ще де-не-де залишилися, у корінних родинах надобитих Інтелектуалів старої школи, у віддалених селах, де плекали споконвічні традиції, у приватних бібліотеках, про які ще не встигли донести, куди треба, добрі сусіди, у побуті літніх людей, які малими дітьми бачили найяснішого цісля Франца Йосифа, і уникнувши першої повоєнної хвилі репресій, тепер уже не боялися нічого і розповідали молодшим про все, що знали у невеличких крамничках і з майже універсальним асортиментом товарів, продавці яких немолоді, мудрі євреї не відпускали вас, доки ви не купите у них хоча б якоїсь нікчемної шпильки. Панько-люденьок зростав якраз у ті часи, коли каву остаточно витіснив чай. Багатомовність суржик, а затишні, повні різноманітного добра крамнички – Великі гастрономи і унієрмаги з лункими, відпорожнечі полицями. Ріс малий пантелеймончик, як трава. Тобто сам по собі. Вихованням його ніхто особливо не займався, бо батько був увесь у постійних, тяжких, тривожних, лихом вами, думах про долю України, а після розмови в КГБ і цілого світу